ان خير حديث كتاب الله ورساله حديث هذه محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باب سيو على سبب العلوم محسن فلي رحمت قصي برت شرح کی تفسیل کو درکو تفسیل او شوا د قومی تفسیل او شوا رحمت و تفسیل مباحث سيو کی شروع کرے اور قانون دارے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ شال عذاب وہ لا یکوشرا ولا, ولا صونا تفصیل لا سبت عذاب الجبهه واليدين من الركبتين وذين وكرف نکہ باب نبشری ظاهر کې وشکار لري زموږ قبل علا او زموږ بعد سیدا په ثبات آزادانه سیدا ځان لري سیدې خمدغه وعظه له ګوندی کا مقصد لري حادثه دې چې سیدا د سیدي داو آزادې سره د تخته د یا مولا نه سیده را ساجد،, ساجد چه که نصبکی هان داو اعذاب که دسی علی را را د احتمام دا پارانی دا همیشه دا استعلاد پارانی او ندس دا چه مفهول دا را دا علی داو سیده را زان شیده هم دقا دا او تول خبر و تغسیم اتواج شاییو خومرن نبی اسلام زایر خدا رایت کرا عمر رسول الله صلی الله علیہ وسلم تدین اومد بڑیسی نی داگی جو اردانی اگرد تیج تاژیرات اولی کرید تول پیغمبر فبارک کرید خومرن اومد او دو مسلم پر آوے کہ او میرا نبیو کم خدا الفاظ حمش ترے او میرنا او میرنا علا والا داوئیو شپرد سی امور کی فی عمار زمان مقتصاری دات اموری مقتصاد رسول اللہ اسلام فنو وچاگات عمار زمان مانتا مانتا مانتا پاس د ده ده اشه و مذكورو و خیصیت و مرتبه وان دامونه او اخته و جامیان دیدیدید دولنه هستید ده ده خیصیت و احمد بن حنبال ساق و اید زبایر وید و پا ده که خلق آگه سیدا و نخلاق او قول دید. دیم قول داری. کچری انفاتیشین خیر دید. دی نور و اموری که بایوب نبتی دید کنمونی کیجی. ابن عمر اطاو اطاو سسن بسی. امان ماجک مام اوی سبتی تایدی نسبت لیه. درام امام او بحنی قاده اوی مربورو تندیب پوزه کی کو پیوت اکتفاوشی منت کی پاکت پوزه پاکت تنده دلیل دسی پشکیل حجيک سبعه آزادۍ کې دي تندې مستقيل کوله او قوه مستقيل کول ندي په کارو کو تندې مستقيل شي قوه مستقيل شي بیا خو سبعه آزادانه سمه چا یزين شو او یاغو انتشو کوي خو قرارداد په دې اړه نکه عملی تریفی سبعه تندې پوزا مکمل د کوډو وایي دا هم د مشکلای شهوارات څنګه مقدس مکه تر وان شه کپړې هم د وشنه وي یي ختم د محبت وکړه چې شم حمله کەی با څنګه کەی فیو مرغوب باندین فارس آنگونا روانی عراری آنگونا کئی شراری کئی روانی دقشان تی فارس آنگونا ایراد صور مختلف مکا خواب رکی ختمان شید اللہ براجی شید معقول سر رعا سیجا مکا اختز راغن کری، غوطکری، چه دا پز مکمانی بنگی، ما دیتا محقوص رع اصویی، سوکی ده پتی لانی راغن کی، سوکاسی اخترار راغن کی، سوکی برشوطه اوتری، مکروب کاز نیران فرسان ابن علی اختراؤن کی رسانی اغوٹا کریو ابو راہ شیر آغی اختیو لکو لکو لکو لکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلعہ شوینہ کری دا کبس شیطان دی ابن عباس عبداللہ ابن الحارس ولدہ محقوس الرأسہ اختیو لکتو لاغتو امان رسول اللہ عسلانه او چې آمانی کول سی حالاتو را لاظ خود سدا لکتو ویدیش دیو سری تلیشوی ماند کتنن سوگو تیور که منتحسیدی ماند کتنن سوگو تیور که څې داو کې پښتنه هي اټ باندې ودريږي د عجز په هياته ودېږي ټول انوال عبادت په باندې کې د توبه او عبادت ته د شیاوې عبادت او وراره دې طریقې وراره عبادت دې په ضروري هغه دتم دا حجاره عبارت سی دیوی د تمシー درا دو بو عبارت د انتقالي رواني د تم انتقالي د ورنحتہ د کرنل معنی بري کرا کرن د خطر واه پرته انتقاله دو غره عبارت پسینا تلم کې نه کړو پروا ملایکه عبارت ذکر ترځي وحوش و دیور و عبارت هم ذکر تر جہادی مشهودی ولا صومن یمهم بندول مشمدن مونږ کوي چې بډې دیوار دی مازکې بډې دی ها او پده نیت نه نا چرا پده مانی بخوا یودگیرہ و خلپل شنو جایمی هم باللہ ذکر کئی سی جا پئی جا پئی جا اعتراس خلل مرا ودا کچھ ای خلل فکرا رئے امام اشاکیسه وی واجب ہوشو من واجب دادر اے خوال داده <لازے> <قول لازے> شدام معاقد مستحق دی احتیمان دیده. بیدا پودر دی تنجیح <تصح> تفسیر <تصح> <تصح> حتا چې رسول الله صلی الله علیه و سلم په هټ کې څنګه یو او ځکه خلدرس موsene باغرو سوالټو بس دوه دال انتفتی به پدی کې دیتې کا په سړي هم راځي د ایتکا په بحث په آشرا و آخرو کی ریو بیتر کی ریو رب حضر اللہ و قدر مسلح را لی خموصانیم در ایخ پل مباشد مذکر کئی درستان الوطا قوخاتو کی سیده خودل من سیده کیجی آو قرار دا جبه پر مالیکی اوکه شب وې نه په هټو کې وسيله نه دي اسې بے فزم کوي چې دا ونشرہ هو جو مود راکایل نی الوتہ چې د شهخت نه لیکاله دې چې سیدي یې خود سره مخترګې په هټو کې وکړي مالی کیا مسئلہ کی وصار کئی اوئی شارب ابو سعید خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفرمائی خرغرہ رہی این تلق بلا وسعید خدیر وقلت لا تحرج من الى <سؤال> النخل <سؤال> <سؤال> متحدث فخريا هذا درس پارا ځان له دې پکړی رسول الله اسلام پتندې په خوځه تقدري خطر غلې ول د سينو وای چې مخې په باب عضبط ثياب شدها ومن دم یې څوګو محسن خوسبه بل باندې باندې شروع کړل دي څنګه زمانه کو دی جاموک وېترا تفي دم نکي چې پزما کې راکاوي مراتب بیان لري دې مراتب دي یو متواله ده چې کشف ول اورات راځي لدينا فاتي يوهام متبره چې د تکبردار دی نه ومز فاتي یو هغه مون راب متبدم چې تویره جامي خري پوري شي چې په نوکسي دیو دما دا خطه دا رقوب تصویحاتی کیوائیم آم دغه په دې کې بارونه یې پر دې قالوا اللهم لا حول ولا قوه الا بالله قالوا قال یا رب د دې لپاره چې پر موږ الله مبرمه و سلم تا جل سوال جل یو یوز په تشهود یو جل داخلت <ولا> كلا و د شوي قومه تويل تطوي با استلاي قومه قيام فرض دي قيام چې له حنا شو غر طول توي قومه در کو نه شوه انتقالتي و بي سجدي تجيده غدي کې وزيده تقوم يو جلوس دي, جلسة دي جلسه ده مختصر که نظر طلطاویف بین سیده تین. و ده پتاو مخکانی حدیث بی معتقی، بی بی بی بیل شمید. ده سیده سانی نا سیده اول نا روستا خجلسشده او دغه یې اولانه روسته کې نارسته دی ته مسله د طمانیي وي مسله د طمانیي پر وکوکي په قامو کې په سجده کې پیل سکه تاس هم په صلاو ده لږه ته دا کوم مسله یا مسله د طمانیي پر وکوکي په قامو کې ته سجده کې پیل سکه په جمهور سماع سکه ده په پاڼه دجرجانی ته تخریجه دی د 47 ته تخریجه دی به بیر شي دی خو یوزنه کوم په سل بس کړی که چم سني تایي ګره تایي دی نه د سیدی ساين نه روز ته کېناصل د دینتین الله سیدی ساين نه روز ته کېناصل په دوو رکعات باندې صلو رکعات دا حباین دی په دور او قاتوباندی کیناستنی د قیدی ولاد لپاره واخیر ک کیناستند سی څنګه رستو د قیدی اخیره لپاره د قیدی ولای د قیدی اخیره لپاره کیناستنه د دینه دې د خیره څنګه حد لپاره اور رکعت کی دریم رکعت کی د ایم عامد قیدی د تشوعزونه دی استراحت ام یسوکینی د دې څخه من د دې نمي تسعان جلسہ استراحت یوځی کې د الله په گزار ورکو امو کامل اجاز سطر اسراحات سای بیتقلان باب و من استعواء قائدان شیویتر من صلاتی سمانا حضا دو سلی قمزم باب دیتا سوی دام اموالک محرس وید دیلی سی ان صلی اللہ علیہ وسلم ویزا کانتی ویتره من صلاته ندنگا پاتیده حتی قاعدا حتی چه برابر بشپن آسکت بانده حتی یا صحیح قاعدیان پاتیده خدای چه فی ویتره من صلاته نشویلی چداییتن پو ملاحظت ما لحقه دیکو ما سبقه بیتر من الصلاة پا ملاحظه لا حق ده و کم ملاحظه ما سبخه ده کم ملاحظه ما لا حق شی و کم مطول جذره قیلو ملاحظه و سی خدریم رکاد بیکن و دو رکاد معنی کینا سلنه و کم الصلاة پا ما سبخه نو په ملا حدد موسبقه باندې یو رکعت باندې کېنا اصل ځای دي چې دوه د رکات کې اصل ځای دي او خبره پوه شو تا او هم کټانم او د دې نه بیا څه په لاره نورا ایموگی دخشتا ابو زنان زیدہ احمد اسحاق من رحویم دخشتا امام ایم آلک سفرین سوڑی امام ابو حنکان امام اوزاری کنیدی خیر داغوی ذا صباح في هذا الحال لعموم هذه فمقابلنا واقف سنقف بالمخيبتين سيدتين وغري ذا ابو كرابه حق ترى يتنايو الله صلى قال وذاك في غير حين صلعته من معندته ابنه تعلمني داتي لك ولا ثم ركا فكبلا ثم رفع رأسه فقاموا ايا ثم سجدا ثم رفع رأسه هنا ثم سجدا ثم رفع رأسه فصل صلاة عمر مين شيخنا دا شانتي موږ وکړه څنګه سلم چې کړه دي پک شانتي ثوات عنا دی ایوبه ما ته نور پته نشته دي خو شيخ یو کار کاونو څه شوې دي چې دا د مالک نحريس نا <متشا> محفوظ او کنا <متشا> دا د شيخ خپل تفریداتو ਸੰسادی نيک مالک نحريس نا او د شیخ خپل تفضل وکړ کانه یا خلصین نمو وی یغد فی یجب کارو چې دمره هم یفلو نوو من صحابه ندی دلی دلی چې د ورک دی لا ته نور چا نه کوال <سؤال> دا و دې خانه یخد فی ثالث و زادا و دریمیا پسلورم کې یک بکه ناسو نو پسلورم مانی ګنارسې دي او موږ ټول لوي چې نه ما یو سلام لیکن په ثالث محل ده طعم انه دین اجا سطر اسوي دي دین یا سطر صح تردد پک به هم راځي دا کرا دی ولا دیو دا دا چې امر مې مسلمان د تفریدات نه دی ځکه مسلمان ها کاسو چې وګو کال دور کې د امامت کړي وو د ادرس نه کار کړي وو او زنانو یې غتو عنا اسا قالیکم موثنی په دې معنی باندې باندې څجوشتیم بابم هضا کرلی آو د دین اے تابیی تا ایتماعت کرلی څ جوشتیم بو س ô دنگ incident كلادی څجوشتیم بوا دنگ بابا کهف آیا تم داؤن آلردو دید آخان من رکعته پا زمکبد پاته ولګې راځي یا سر په سراحت دې دا چې دې مالن نن زموږه ما مې تره کې څنګه د دې نه زموږه تو ورکانو هاو آ کمیته کې چې تراشه تو دا خلک دې د ژوند بهم دغت ذکر کرجئے کم ابو مالک یا شایدین نقلی نقل فصلبنا افیر مشدنا هذا فقال انی لو صلح ابیکمو ما هورید صلاة لیکن نو رید انو ریعكم که قالا ایتن نبی صلح اللہ علیہ السلام صلح خالا ایو فقلت علی ابی افیر آلا وکانا صلاته تدیم من خدشو مصلا صلحة الشیخنا هذا یعنی عمدی صلح مقالا وقعان <تصفيق> ذالك شیخ شیخ شیخ مرکون و تقبیر تقبیری تعمبیو دوما یا حاندان تلخینا اذا رفع راسو و اذا رفع راس ها نسیج جلسو هاتو هم داریسو مقاما املیده ها جلسه, أم جلسة تلیست را حد بسنگی اعتماده ها حال ارده خبر احمده ها على الارض اوله او دکه ده دین دي نيگه مو او ها محناقي ابراهيم نه خاريب ما دي کوي ديال سال نَ حَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهُ الرَّسُولُ فِي صَلَاتِهِ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ أَيَّتُهَا مَذَرُجُورَةٌ يَدِهِ ذَٰلِكَ فِي الصَّلَاةِ تَرْمِذِي كِذَا بَحَثَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى سُدُورِ قَدَمَيْهِ دَ قَدَمُهُ مُتَّصِقٌ بِوُضُؤِهِ إِتْبَاعَ مَأْنَا ابو بکی شیوا کی دی مصلوته ود دے کان ین هدف صلات علی صدوی قدمی ناجی رضی اللہ تعالی عنہ دغه شان دی نا خیله ابن عمر نا ابن زبیر نا عمر نا او کایو د صحابه کی د جثه استراحت دی خیله حدیثه کمن جثه استراحت دیر صح کمزوری ته اشاره تا کم جوړه یې زکه شپته سرات دیو ایوب ای زم ما رو می قالونه مون موثق نه دي لږه غل دي یو کس نا هوا کې ما څه حالت مختره غې دي ودین کم تو خدای ستال ول العالم علم عطا دامر محریز فرعیت کی دا حضرت سرات فلیو ازدنا حضرت و ملیان ملیان کم اکبرکم دا زان دی ماماتو دستی تشنی تابید یمی تابید دیو دا دیو دا حضرت کتشوئے دا برای ایبنی حمزی رعیت مکتشوئے دیو سجود و رکوع بین سیجتین قریبی میں سا مستثنیات چه آقای دیدی و قیام دیدی و تارتن و تارتن دانست پر آید که اینی لا آلو زکمی نکو ما چه اصطاز پارند رسول اللہ عند که موندی کما توی چه میلی دره دید صحابی توی مهو تاکتل در مهو اصطازو از مهو اصطاز رسول اللہ عند ناقل کل چانس دید یا اصنا و شیم نمرا کمتا اصنا و نهو شغط و معنیاب و رکوب و قومو سجد و پجاسه کے بیزیت حکورت کان ایدار کاراسن نرکوی قام حتی يقول قد نسیع یا قد نسیع قد نسیع دیر اگل بودیر ایا <سؤال> د دې کې راایه په خصوص نه خبرې نکري تاسو ابو حمید سعید روي چیدار <سؤال> سرهوان نه ان شاء الله دا نه سماري کرایته دې وروسته یو حدکم درایه انثات القلم دې څوون د کې څنګه دې مخرو نه تاسو مالې چې خصوص اعتقبی حم امنو دی. کو اگه دا کل دے کوئی دا حماد دے کوئی اغبت شیطان دے کوئی نکت و دیکھ دے کوئی افتراش و سالب دے دوانا منشو دے ممنو دی. بے ابنکیف او کبی روحیان حدیبن سر جتین کوئی کان ابن باری کبیر فینہ حدتی ام عمر رضي الله تعالیه دا سر محكم ذكر شویده انتقالاته که رجی قول امی بی شبابه موصولا ناقل کلده او دا دی من شماتاو صویده شوما ایدا خاندانه مساحلت قو رابو سعید خوزر رویت دانگیل شوید مختی حاق ادا رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم رایت عمران بن خسین رویت ہم مختی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجلتی نکولا عالی بمجلتی نکولا فیت منان بے سیدی کولی بابون زدم ترابوي <تصفيق> دا په جګړه یو ته <تصفيق> شي <تصفيق> شروع کی شي